Cântarea Cânt, Domnului, căci mi-a făcut bine. Psalmul 13, cu 6 Oamenilor fără prihană le de bine cântarea de laudă. Psalmul 33, cu 3 Orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Psalmul 119, cu 54 Îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule. Psalmul 71, cu 22 voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Psalmul 104 cu 33 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Efeseni 5 cu 19 Cântați Domnului cu mulțumiri. Psalmul 147 cu 7 Cei ce cântă cântări duhovnicești se umplu de Duhul Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu nu trebuie slăvit numai cu cuvântul gol, ci prin faptele dreptății care vestesc cu mult mai mult decât cuvântul, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Chiar și din inimile de piatră psalmul stoarce lacrim, Sfântul Vasile cel Mare. Când mi se întâmplă să fiu mai încântat de cântare decât de ceea ce se cântă, mărturisesc că păcătuiesc și sunt vrednic de pedeapsă. Fericitul Augustin Unde se cântă cântări duhovnicești, acolo zboară Duhul Sfânt și sfințește gura și inima. Sfântul Ioan gură de aur Noi trebuie să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu mai mult cu sufletul decât cu vocea. Fericitul Ieronim. Postul cumpătat, privegherea și cântarea de psalmi fac egală starea trupului. Talasie Libianul. Nici cerurile nu slăvesc pe Dumnezeu strigând cu glasul, ci prin privirea lor pregătesc pe alții al slăvii. Tot așa și cei ce petrec o viață minunată, chiar dacă tac... Îl slăvesc pe Dumnezeu, fiindcă prin ei mulți alții îl slăvesc. 629. Să se cânte psalmi înainte de repaus și după repaus. Spântul Antonie cel Mare Psalmodia este rugăciunea oficială a creștinilor în zilele de duminică și de sărbători. Tertulian Slăvește pe Dumnezeu nu cel ce-l laudă în cuvinte, ci cel ce rabdă de dragul lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. În adevăr, nimic nu înalță mai mult sufletul nostru, nu-i dă arip, nu-l ridică deasupra pământului, nu-i dă o iubire mai arzătoare pentru adevărata înțelepciune și nu-i însuflă mai mult dispreț pentru lucrurile pământești decât cântarea cântărilor sfinte. Sfântul Ioan, gură de aur Limba ta să cânte, iar mintea ta să cerceteze sensul celor glăsuite de tine, pentru ca să cânți cu Duhul și cu mintea. Sfântul Vasile cel Mare Cine știe să se laude în Domnul, nu se va îngânfa niciodată. Sfântul Ioan, gură de aur Cea din tăi bucurie în Dumnezeu să se arate prin aducerea de mulțumiri și prin cântarea psalmilor. Clement Alexandrinul Cel ce nu înțelege legea în chip trupesc, ci cunoaște latura ei duhovnicească, unul ca acesta cântă cântare nouă, Sfântul Vasile cel Mare. Imnurile ce le cântăm nu sunt oare cerești? Oare nu și noi, cei de jos, cântăm ce cântă dumnezeieștile coruri în cerești? Sfântul Ioan Gură de Aur Căci după cum vântul ce trece prin flaut dă melodie, tot așa și Duhul Sfânt, ce suflă în oamenii sfinți plin de Dumnezeu, intonează din inimă curată cântări de laudă, psalmi și rugăciuni. Sfântul Macarie cel Mare să cânte gura și să învețe mintea, căci dacă vom deprinde mintea a cânta, atunci se va rușina sufletul când ar voi să facă ceva contra limbii. Sfântul Ioan, gură de aur Psalmodia aduce cu sine tot ce poate fi mai bun, iubirea, făcând din glasurilor un fel de trăsătură de iubire între oameni, aducând poporul la altă, într-un singur glas. Sfântul Vasile cel Mare România împiedică desăvârșit cântarea de psalmi, îndelungă răbdare și mila, evagrie monahul. Când te vei ruga și vei cânta cântări duhovnicești, Hristos va fi de față și te va binecuvânta. Sfântul Ioan, gură de aur Psalmul este alungătorul demonilor aducătorul ajutorului îngeresc, armă pentru teama de noapte, liniște pentru oboseala zilei, pavăză copiilor, podoaba tinerilor, mângâierea bătrânilor, Sfântul Vasile cel Mare. Vedeți cât de mare este puterea cântărilor religioase în necazuri? Priviți pe cei trei tineri. Ei nu s-au descurajat și nici nu s-au lenevit. Ce atunci mai cu seamă erau mai bioi, lăudându-L pe Dumnezeu stăpâniți de curaj, Sfântul Ioan Gură de Aur. Psalmul este liniștea sufletului, răsplătitorul păcii, potolitorul gălăgiei și valul gândurilor. Este tovarășul prieteniei, apropierea celor ce stau departe, ca unul care împacă pe cei ce-și poartă brășmășie, Sfântul Vasile cel Mare. Citirea, privegherea, rugăciunea și cântarea opresc mintea de la rătăcirea în jurul patimilor. Talasie Libianul Nu cânta pentru ochii lumii, ci chiar în târg de ești poți să cânți în sineți lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Silește-te să biruiești pe barbarii patimilor din tine cu psalmi și cântări duhovnicești, așa cum odinioară împăratul Iosafat a biruit oastea vrășmașă cu cântări. Ioan Carpatinul După cum un picior strâmp nu se potrivește într-o încălțăminte dreaptă, tot asemenea și lauda lui Dumnezeu nu se potrivește cu inimile stricate. Sfântul Vasile cel Mare Adevărul cântat în psalm nu poate fi înțeles de ascultători dacă cei care îl cântă nu-l pun în practică mai întâi. Fericitul Augustin. Când cânți un imn religios, lauzi pe Dumnezeu. Dar ce poate face limba dacă inima rămâne mută? Fericitul Augustin. Prin cântare, adevărurile creștine pătrund în adâncul inimii. Fericitul Augustin Cei care voiesc într-adevăr să cânte un psalm, trebuie să împlinească poruncile și toată fapta bună. Fericitul Augustin Fie că este un om slăbit de vârstă, fie că este încă tânăr, fiecare voce aspră, că nu ține ritmul, acestea nu vor fi socotite ca defecte, ceea ce se cere este un suflet smerit, un spirit treaz, o inimă înfrântă și o conștiință împăcată. Dacă tu ai acestea, vei intra în carul sfânt al lui Dumnezeu și vei putea sta alături de David, sfântul Ioan gură de Aur. Laudă pe Domnul în viața ta, adu jertfa laudei și prin aceasta se arată în sufletul tău calea pe care vei ajunge la mântuirea Lui. Cântecul nostru nu este decât un ecou, o imitație a celui îngeresc. Muzica a fost creată în cer. În jurul nostru și deasupra noastră cântă îngerii. Dacă omul e cântăreț, aceasta se datorește unei revelații a Sfântului Duh. El este inspirat de către Cel de Sus, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bucuriile auzului, cântările, vor întări credința în sufletul șovăielnic, fericitul Augustin. Muzica este știință, dar în egală măsură este și artă. Ea trebuie să-l apropie pe om de Dumnezeu, dar o face prin mijlocirea unor forme care desfată, care produc bucuria. Toma Dachino Este tot așa de rușinos să nu știi a cânta, pe cât este de rușinos să nu știi a citi. Căci sfinții împreună cu arhanghelii nu încetează să se facă auziți cântând continuu, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfântul Isidor de Sevilla. Muzica este cea mai nobilă dintre științele umane, că fiecare este dator șo însuși cu preferință. Sfântul Isidor de Sevilla De ajuns era curăția prorocului pentru a chema pe Duhul Sfânt. Dar pentru ce zice, aduceți mi un bărbat care știe să cânte, nu ca Duhul să se veselească prin cântare, ci ca acela cântând, mintea prorocului să se înnoiască și să se facă vrednică devenirea Duhului Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur. Psalmul înseamnă melodie dintr-un instrument muzical. Cântarea este intonarea ce se face cu cuvinte, prin gură. Iar imn este zicerea de bine ce este înălțată către Dumnezeu pentru bucuriile cele existente față de noi, Sfântul Grigorie de Nisa. În Cămin, soții credincioși cântă psalmi și imnuri către Dumnezeu întrecându-se, Tertulian. Nicio altă carte nu slăvește pe Dumnezeu așa ca psaltirea, Sfântul Vasile cel Mare. Psalmul este bucuria iubitorilor de Dumnezeu, Sfântul Efrem Sirul. Dacă mâna lucrează, gura să cânte și mintea să roage, psalmul să-ți fie neîncetat în gură, Sfântul Efrem Sirul. Psalmul sălășluiește pustietățile și înțelepțește târgurile celor începătorile dă învățătură, Sfântul Efrem Sirul. Dumnezeu sfințește pe cântătorul de psalmi, Sfântul Efrem Sirul. Psalmul este lumina sufletelor, sfințirea trupurilor, să nu încetăm cugetându-l totdeauna și prin case, în călătorii, când ne culcăm, când ne sculăm, Sfântul Efrem Sirul. Nu trebuie trecută cu vederea muzica, pentru că numai prin ea se pot asculta din plin, Ascunsele armonii ale scripturii, fericitul Augustin. Cei ce cântă cântări duhovnicești se umplu de Duhul Sfânt, Teofilact. Cuvine se a cânta, nu numai prin limbă, ci și prin ochi, și prin inimă, și prin picioare, și prin auz, Sfântul Ioan Gură de Aur. Că cine oare mai poate fi socotit vrășmașa al altui atunci când își unește glasul la un loc cu el, pentru a da la oaltă laudă lui Dumnezeu? Psalmodia, adică cântarea, aduce cu sine tot ce poate fi mai bun, iubirea, făcând din tovărășia la oaltă a glasului un fel de trăsătură de unire între oameni. Sfântul Vasile cel Mare... În psalm învățătura face sforțări, adică conlucrează, alături de har. Îl cântăm pentru plăcere, dar îl învățăm pentru instruirea noastră. Învățătura dată cu sila nu durează, dar ceea ce ai învățat cu plăcere, odată ce a intrat în suflet, nu va mai dispărea. Sfântul Ambrozie Nimica pe lume nu deșteaptă atât de mult sufletul, dându-i arip, liberându le piedicile din lume și desfăcându-l de cele trupești, dându-i râvna de a se apleca la cugetările filozofice, făcându-l să nu-i pese de toate lucrurile ce țin de viața pământească, ca o melodie și o cântare divină. Sfântul Ioan Gură de Aur Creștinul trebuie să cânte cu minte trează, cu inimă simțitoare, cu judecată sănătoasă și conștiință curată. Avându-le pe acestea, va fi primit în corul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Pentru adevărata cântare duhovnicească nu-i nevoie de un loc anumit sau de un timp special, ci în orice loc se poate cânta și în toată vremea cu mintea și inima. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă cineva pronunță numai cu gura cuvintele psalmului, unul ca acesta nu cântă domnului, ci numai cei ce trimit către înălțime psalmodia lor dintr-o inimă curată și viață cuvioasă. Sfântul Vasile cel Mare Cântecele sfinte ne fac duhovnicești, pe când cele josnice ne strică. Sfântul Ioan Gură de Aur Cântarea potolește pasiunile ce se nasc din carne, ea alungă gândurile rele care ne-au fost aduse de și nevăzuți, ea se revarsă în suflet ca să rodească și pe cei care se luptă cu sfințenie îi face în stare să îndure încercările cele mai grozave. Ea este un leac împotriva arelelor vieții pământești, Diodor de Tars.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 Nu numai cu vocea ta să se facă auzite laudele lui Dumnezeu, ci și faptele tale să fie de acord cu vocea ta, căci Dumnezeu nu ascultă numai armonia cuvintelor, ci și pe aceea, mai ales pe aceea, a faptelor bune. Fericitul Augustin! Atunci când cântăm, înșiși sfinții sunt de față cu noi. Sfântul Ioan, gură de aur! Dumnezeu, văzând că cea mai mare parte dintre oameni erau nepăsători, puțin dispuși să citească lucrurile duhovnice și să îndure cu plăcere o steneală, a vrut să le facă munca plăcută. El a adăugat la cuvintele profetice melodia, pentru că atrași de ritmul cântării să îi înalțe toți cu căldură imnuri sfinte. Sfântul Ioan, gură de aur Cântați, Domnului, o cântare nouă, psalmul 96 ,1. Această cântare nouă înseamnă dezbrăcarea omului vechi de toate pornirile lui și îmbrăcarea omului celui nou, omul unui legământ nou, din respectarea căruia va dobândi mântuirea. Fericitul Augustin Dacă nu este îngăduit să se cânte cântarea Domnului pe un pământ străin, cu atât mai mult în sufletul barbar, fiindcă barbar și crud este dacă se găsește în păcate. Sfântul Ioan, gură de aur Cântărețul să nu-și silească firea spre răcnire Sinodul 6, canonul 75 Psalmii sunt liniștea sufletului, semnul păcii, domolirea patimilor, frâul mâniei, școala cumpătării, Legătura prieteniei sunt izvorul comun unde fiecare poate găsi bunurile care îi lipsesc. Fericitul Augustin În psalmi se găsesc laudele lui Dumnezeu, vocea bisericii, mărturisirea credinței, Sfântul Ambrozie. Cel ce cântă fără luare aminte numai cu gura, cântă în zadar, numai acela cântă cu adevărat care cântă din inima lui Dumnezeu. Teofilact Cântările duhovnicește aprind de dragostea lui Dumnezeu pe cei ce le cântă. Teofilact Psalmul este lucrul îngerilor, petrecerea cea cerească, tămâia cea duhovnicească. Sfântul Efrem Sirul Unde este psalmul cu umilință, acolo este și Dumnezeu cu îngerii. Sfântul Efrem Sirul Mai bine să înceteze soarele din călătoria sa, decât să înceteze citirea psalmilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Din psalmi noi scoatem o mare filozofie și tot de acolo putem scoate mântuirea de relele cele multe. Sfântul Ioan Gură de Aur Psalmin cântă sufletul celui care îi pronunță și înlătură pe nesimțite oboseala. Sfântul Ioan Gură de Aur. Învață pe copilul tău să cânte psalmi că sunt plini de adâncă înțelepciune. Sfântul Ioan Gură de Aur. Voiești să auzi melodii plăcute? Și eu consimt la aceasta. Dacă voiești, nu asculta melodii satanicești, ci melodii duhovnicești. Sfântul Ioan, gură de aur. 700 Meșter de mâini ești, cântășezând, mare împreună vorbitor este psalmul, Sfântul Ioan, gură de aur. Prin nevinovăția faptelor tale, lauz pe Dumnezeu toată ziua, fericitul Augustin fă binele în tot ceea ce faci și să lauzi pe Dumnezeu. Fericitul Augustin! Creștinii trebuie să cânte nu numai cu vocea, ci și cu faptele lor. Fericitul Augustin!